Manala.fi Kuvittele autoilevasi ilman parkkikuluja, huoltoja tai vakuutusmaksuja. City Car Clubin jäsenenä se on mahdollista. City Car Club on vaivaton ja edullinen tapa autoilla ilman auton omistamisen rasitteita. Liity jäseneksi ja varaa autosi netissä. City Car Club City Car Club Nyt ilman liittymismaksua. Kuuntele ystävää, radiohelsinki. Kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset. Tuuli hongisto. maailman ensimmäistä kansainvälistä tuulihongistopäivää. Olo on ollut juhlava koko päivän. Ja te voitte itse osallistua tuulihongistopäivän juhlillisuuksiin, muun muassa Pascalistaan kuuntelemalla tai... Tumi ja spontaaneja tapahtumia ympäri maailmaa. Koska mua, mua henkilökohtaisesti mua ottaa päähän se, että on, on niinku pitillut kaikkamme ja kaikki on, ja on aina naulattu tiettyyn, tiettynä päivänä vuodesta, mutta miksei voisi olla joku päivä, jonka voi ihan randomisti valita ja, ja tota no niin, juhlia ihan mitä vaan. Tuulihongistopäivää on mun mielestä sellainen, että silloin voi juhlia ihan mitä tahansa. Jos joku haluaa esimerkiksi juhlia nyt kissa videoita tänä päivänä, niin ihan vapaasti sitten vaan. Mutta kaikki, jotka, halu, me, jotka haluamme juhlistaa tuulihongistopäivää ja tuulihongistoa nimenomaan, niin tuossa vaikka noin puoli kolmen aikaa pidetään hiljainen hetki tuulihongiston kunniaksi. Tuuli Hongisto-sanan sana, sana, sanomiseen menee kaksi sekuntia suurin piirtein. Pysä, pysä, koko maailma pysähtykö on kahdeksi sekunniksi. Ei tehdä mitään, ei puhuta mitään. mitään. Jähmettäydytään ja muistellaan, tuu, ajatellaan Tuuli Hongistoa kaksi sekuntia. puoli kolmelta. Ja yllättäen tässä studiossa on tullut vieras. Sitä on arvuteltu, että kuka hän voisi olla. Ja yllätys, yllätys, hän on. Voitko kertoa nimesi? Tuuli hongista. <laughs> Mä ajattelen, että tuulihongisto voisi ottaa tuulihongistolle lähetyksen aikana. Sulle on varmaan järjestely vai mitä? Totta kai. <laughs> Joo. Ainakin Facebookissa löytyy joku toinenkin tulihongisto. Mitäs mieltä, sä oot muuten tuulihongistoa, että on paljon puhuttu tässä tuulihongiston muutoksesta, että tulihongiston lämpötila nousee ehkä pahimmillaan jopa kaksi astettakin, eli silloin sulla on 39 asetta suurinpiteen kuumetta, niin... Niin, siis mä ihmettelen, että eikö hallitus aio tehdä mitään. <kannerittain> niin, eli tämä on uhka, tämä ei ole mahdollisuus. No se on ehdottomasti uhkattu. mä en saa liikaa kuitenkaan päästä kuumenemaan. Kyllä. Mutta olemassa niinku, paljon tommosia tuulihongiston kieltäjiä, tuulihongiston muutoksen kieltäjiä? Denialismi on vahvaa. <kowski> Joo. Ja mutta, niin, mutta mä kuitenkin olen ja tulen olemaan. Mm. Ja Se miten, on hyväksyttävää, että tämän asian kanssa on pakko elää. Niin, joo, yritetään elää tulihongiston kanssa. Tota, no, niin, Kuunnellaan ennen kaikkea tänään paljon hänen Anteeksi, tulihongista. Pitäisi sanoa niin mon mon monesti tulihongiston aikana, kun kykenee ikinä. Sanottu, hei, lo, lo, mukana. No, niin, lo, mukana. Mä mukana. Mitä laulat mukana? Uhanalaisia tuulihongistot on. Onko tuulihongistot vähenemäänpäin vai enenemäänpäin mm. viime aikoina? Onko se on mitään hajua? Sitten hukavasti vähenemäänpäin ja, ja erityisesti tässä pääkaupunkiseudulla niin mm. esiintyvyys on heikkoa. Okei. Okay. Missä, missä päin Suomessa on eniten tuuli, on tuulihongistot? Missä päin eniten esiintyy? Niin, tuulihongistot Tällä hetkellä on. alueella on ihan ok tuulihongista kanta, <laughs> mutta tota, sitten tuolla pääkaupunkiseudun ulkopuolella, niin vähän huolestuttaa joo. tilanne. Jotkut ovat sitä mieltä, että tuulihongistojen pitäisi pysyä siellä, missä ne on syntynyt, Että et, eivät... et heitä pitäisi auttaa siellä, mistä Me, he kyllä, ovat kotoisiinkin. nimenomaan. pitäisikö sunkin olla pysynyt pelkästään siellä myllypurossa sitten? Että... Niin, mutta siinä on tietysti se ongelma, että voihan olla, että tuulihongisto ei oikein mistään kotoisin. Et ei tiedä, <laughs> Me, mihin ne niin palauttaisi. Kyllä, joo. Tämä det det aika monen tuli on nyt ehkä menossa mutta tota no, tämän kanssa vain on tullut tullut mm. tietoisuutta on hyvä levittää ja siinä mielessä tämä ohjelma puolustaa paikkaansa Joo, kyllä ehdottomasti tuliongista tietoisuus on, on etenemässä ja tota no niin sanoa niin, niin, tota, niin, niin, eri mä Tuulihongisto tiheyden mukaan, että jos on, jos on niin kuin, paljon tuulihongistoja, niin se on vähän parempien ihmisten al että vai onko se sitten huonompia ihmisten aluetta, vai onko mitään merkitystä? Ja tietysti se nostaa asuinalueen arvoa ja samalla tulee niin kuin, pientä tällaista gentrifioitumista, mm -hmm. ja, ja, niin so. mutta yritetään asuttaa tuulihongista ihan tavallisinkin kansan pariin, että he ei omiin lähioihinsa. Joo. Niin, että, että on Joo, kyllä. Ja tuon sekä sekarakennusta ja seka-asutusta. Joo, ja sitten jos koulussa on paljon tuulihongistoja, niin miten se vaikuttaa sitten koulun, paikka, koulun haluttavuuteen? Tietysti se on vaikeampaa niille huonomille oppilaille. Mm että kun on tätä vahvempaa oinesta läsnä ja heille pitää järjestää omia erikoisryhmiä, niinku tasoryhmiä, tasaryhmiä, mutta, mutta kyllä kaikki mä luulen, että sopusiaa antaa. Kyllä. Ja nyt tuli Hongisto, haluutko, haluutko sinä spiikata, tuossa on levyn kasi, tuolla, tuolla alla. Niin, niin tai, tässä on molempi viisi. Joo, suosikkilevy. suosikkilevy. Niin, yleensä mulla on se otettu vain ekavästykejä, eka, eka mutta tuossa on noin viisi viis näitä näin. Tänään. Ehkä mä käydän kokonaan tämän läpi, läpi Tuuli hongisto kunniaksi, niin tota, Aloitetaanko keskeltä? Aloitetaanko alusta? Aloitetaan alusta. Niin alusta on hyvä me, me, me, eli siis Molempi levy on tämä työeläkeuudistuksesta sanoin, työeläkeuudistus 2005, jonka tuotta, ovat tuottaneet ja työeläkevakuuttajat, eli Tela. Niin tämä ensimmäinen biisi tässä on pituudelta 1 minuutti neljä sekuntia. Mitä ja millainen uusi työeläke oikein on johtaja Marko J. Jääskeläinen Telasta? Uusi työeläke on huomattavasti aikaisempaa selkeämpi ja... Kattavampi järjestelmä, joka ö, alkaa kerätä eläketurvaa jo tuolta 18 vuoden iästä ja, ja sitten jatkuu tuonne 68 vuoden ikään. Pitää sisällään myöskin joustavan eläkeiän, eli ihmisillä on mahdollisuus valita oma eläkeikänsä. Uudessa järjestelmässä ei ole mitään määrättyä eläkeikää, vaan ö, ihminen voi valita oman vanhuseläkeikänsä 63 ja 68 vuoden välissä.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 Kyllä, se oli, se oli, se oli hienoa. Tuota... Tämä kyllä huole, siis, siirsi huolen pois sydämeltä, niin mulle on nämä kysymykset painanut mieltä viime aikoina paljon. Minua on mietitytty on kymmenen vuotta. Otetaan, tota, otetaan seuraavasti ja laitetaan vähän vaikka taustaa sinne. Niin mikä on kak kak kakkosbiisin nimi työeläkeuudistus 2005-levyltä, Tuuli Hongisto? Mm. Kakkosbiisi on, miksi työeläkeuudistus on tarpeellinen, johtaja Markku J. Jääskeläinen? Suomessa on pyritty tällaisen kannustavaan järjestelmään, jossa, jossa ei ole tarvetta eläkkeiden leikkauksiin kuin myöskään eläkemaksujen korotuksiin. Suomessa pyritään siihen, että pidentämällä hieman työuraa pystytään turvaamaan eläkejärjestelmän kestävyys. Suomalaiset maksavat työeläkemaksuja, joista rahoitetaan toisaalta ulosmaksettavia eläkkeitä ja toisaalta sitten osa rahastoidaan. Näin on tehty jo 60-luvulta lähtien ja se on osoittautunut varsin kestäväksi ratkaisuksi. Tähän mennessä on rahastoihin kerätty jo 84 miljardia euroa. Suosikkimaana on Suomi. Eläkerahoista edelleenkin yli kolmasosa sijoitetaan Suomeen, mutta sen jälkeen rahoja on sijoitettu varsin tasaisesti kaikkiin suurimpiin euromaihin ja, ja sitten myöskin eräisiin muihin suuriin teollisuusmaihin, kuten USA, iso britanniaan ja Ruotsi. Uusi työeläkejärjestelmä on rakennettu hyvin pitkällä aikajänteellä sillä lailla, että nämä taloudelliset laskelmat tähtävät yli vuoden 2050. Ja nyt voidaan jo arvioida, että jos nämä työeläkeuudistuksen tavoitteet toteutuvat, niin työeläkejärjestelmän rahoitus on turvattu vuoteen 2050 saakka. Ja jatkamme täällä edelleenkin tuulihongistopäivän tuli hongistolla on ilmeisesti nuha. Tänne on tullut tu Marko tuulipeukkua. Ja mitäs kaikki on Nyt sattuu korvinaan juman kekka, kun me tuolla karjut karjuttiin. Ja alettakaa myöskin tuulihongistohenkisiä viestiä tietenkin tänne näin. Tänne tuulihongistopäivän. Oh, oli tungisto. Oloh, tuohon tuli viesti. Gary Bang oli laittanut vielä hongisto. Ja niin näin mitä kaikkea tulkaa? Oloh, uudistus kaksi... <laughs> 15. Joo, se on hyvä. Ja ratsalaite on vielä. Huhto Jarin vartalo kuva tuulin päällä on melko häiritsevä. Se on, se on kyllä jossain määrin häiritsevä. Mun täytyy sanoa, että mulla multa kyllä seksuaalinen ha haluta happan, kyllä siihen paitsi. No, kyllä, kiitos. Mä en olisi tullut tänne studioon, jos sulla olisi ollut sellaisia. <laughs> Mutta hei, mullahan <laughs> on pusen, tuota, oli paita päällä. Otanko mä puseron pois vai Mit mitä se on? mun vieressä nyt tässä? Ne on häiritsevä sulla, kuinka paljon jos menen? No, mä taitun... Se kuuluu perinteisiin, eli se ehdottomasti että täytyy. Joo, mä otan, otan tämän paino pois. Mä käyn nyt jossain arilta Mä pois. Laitan, uh -huh. laitan, tota, käyn kysymässä ihmisiltä varmaankin tuolta, tota, miten heidän tuuli Päivässä viettäminen on suunut täältä teudustaman tilossa, että sitten ehkä laitetaan paita takaisin tähän, niin voidaan yrittää kanssa soittaa tosiaankin myöskin sinne tuulihongistolle jossain vaiheessa, mutta e, tuulihongisto, mitä seuraavaksi tuulihongistopäivän musiikkia me soitetaan? No lisäältä, tämä lempparimusiikki musiikkia nyt vähän tämmöistä ponnekkaapaatahtia, nimittäin Arja Sajomaan taistojen tiellä. No Ja aloitteko sen linjaa auki? Okay. Kiitos. Ole hyvä. Ja tässä on oikein hyvä tausta mun mielestä siihen, että voitaisiin vähän lukea kansan sanaa. Koska täällä nyt sen lisäksi, että kuunnellaan mun lempimusiikkia, niin tänään tutustudaan myös kaikkiin muihinkin mun lempiasioihin, eikö vaan? Ja siis mun tuote kaikista on Metrolehti ja sen tekstiviestipalsta. Ja haluaisinkin lukea metrolehden tekstiviestipalstalta, joka on tämänpäiväisestä lehdestä. Otteita. Nimimerkillä nimetön kirjoitetaan. Muistakaa kaikki kehua Teijan ja hänen miehensä perustamaa moottoripyöräkerhoa. Kuinka hyvä se on. Ja nimimerkillä sinisilmäisiä metsälaisia kirjoitetaan, että sanotaan, että kansa saa sellaiset päättäjät kuin se ansaitsee. Se on aivan totta. Suomalaiset ovat aivan järkyttävän tyhmä kansa. Kirjoittaa. hyvä Lars, olen ihan samaa mieltä. Kuka hoitaisi Nimi Nimimerkillä kanta-asiakkaat kirjoitetaan. lill Kiitos leipomo Roostenin leipomista herkullisista kaura-lesen ja porkkanapellaava kranssista. Leivonnaiset ovat aitoa hienoa leivontaperinnettä. Köhö, saisiko hieman tu samaan tuoteperheeseen vaalean aprikoosi, ja rusina-hedelmäleivän? merkillä Fillari Keiju. Polkupyöriin asennettava nopeusrajoittimet suluissa 25 km tunnissa. tästä metrolehdestä ote Nimimerkillä Jotain samaa kirjoittaa: Ollaan naapurin kanssa erilaisia. Hän piti minun köykästä jutustelua kuppaamisena ja alusi kostaa sen. Huonotta meillä sosiaaliset taidot molemmilla." On aika kuunnella taas Helen Dionia. <sus> Tuossa hiljataan tuli viesti, että onko Honka-tuulisto sinkku? Tietääkö Honka-tuulisto? Täytyy <sus> ihan jotain niin mysteriä jättää myös kuuntelijoille. Ei kaikkea voi paljastaa. N niin vaikka, jos. niin, Honka-tuulisto tai... Ei, ei me tiedä, mutta tuli hongkongissa En mä siitä tiedä. Niin, niin kato, jossain vaiheessa. Tuohon so, liittyvää. Kyllä, viisi lähtee lähtee soimaan jossain vaiheessa, mutta ettei ilme ilmeisesti ilme ihan vielä. Haluatko tuon Dididididin taustalla? Tuon taustalla laitetaanko sen alusta tuohon noin, niin työeläkeuudistus. Kun siis viikata... on lisää työeläkeuudistuksesta, ku... se on hyvä idea. Joo. Ja, tota... Mikä biisi siellä on tulossa? Joo, mä, mä, mä hoidaan tällä kertaa, tota... laitetaan toi jo äskeinen tausta nyt vaihteeksi siihen, niin, koska sä toivot, tota, no, mä en muistanut mikä se, mikä se numero oli, kun tuossa ei ollut tota, kanttana, on, mutta se oli, se oli 8 tai 12, ää, se olikin 12. No niin, eli tuo positiivisia asioita 18-vuotiaille yhteyspäällikkö Tapio Karsikas ETO, ETO, ETKsta. Eläkettä rupeaa karttumaan 18-vuotiaana. Elikkä tämän päivän nuoret sitten kartuttavat eläkettä jo kaikista kesätöistä ja jos nuorena menee töihin, niin sieltä kertyy eläkettä. Aikaisemmin tämä meni tavallaan hukkaan. Jatketaan taas noin, mutta tässä oli hieno Jeesus laittoi viestin. Oodi, tuuli, tuulihongisto, haaveksiva etsivä toimisto, tuo jala, jalavistossa juokseva kirkon arkisto, tuuli äänähtää kuin lapsuusmuisto tai yksinään suriseva löytytavaratoimisto, tämä hilintyvä neulapuisto. neulan puisto, neulan pisto. Hän on neulapuisto puisto, tämä on herkittävä, neulan. Hän on ulapallasoutava, rahti, rahtitavaratoimisto, sieluja sylelevä taidepuisto, sellainen on. Tuuli onnistu. Harvinaisissa tilanteissa, jos tällainen nuori tuli työkyvyttömäksi, niin hän sai työkyvyttömyyseläkkeen jo aikaisemmin. Paljon on puhuttu tästä opiskeluajasta. Jatkan tästä vielä, viesti tässä tulee, että oikeastaan ihan sama mitä Tulli lukee ääneen, kohta mälli. Lars viestin. viestiä. Mä no, mitä... Pikkasen pelottaa tämä tilanne. Joo, mutta se si tulli. Että... <laughs> tulli, totta. Tämä opiskelua ja eläketurva on kokonaan uusi. Haluatko, haluatko vetää tuohon väliin? Mä voin ottaa okay. kansan mielipidettä. Ö, nimimerkillä nimetön eilisessä metralehdessä kirjoitetaan, että... Minulla lapintausta ja naapurilla Huumettausta. Sotahan siitä tuli. Voittajaa ei ole. Artisti maksaa nämäkin viestit. Hörhä huitelee ties missä ja saa huidellakin. Ja Rocket Roll, Kudellaan puhtaasti loppuun työeläkeudistus tuota, 2005, kolmas tyke. muutos tuo positiivisia asioita 18-vuotiaalle yhteyspäällikköön Tapio Karskas ET ETK jatkaa. Sitä ei aikaisemmin ole ollut. Ja... Nyt sitten tämän päivän opiskelijoille karttuu eläkettä kolmelta taikka jopa viideltä vuodelta tutkinnon tasosta riippuen. Ja tässä on tällainen ansio, jota käytetään laskennallisena vähän yli 500 euroa ajatellaan, että tällä 500 e euron palkalla olisi töissä, niin tästä opiskelusta kertyy sama eläke. Se on omistettu Jarkolle. Boxessa, että mä lauloin niitä ja mä et osaa laulaa näin <tos> hyvin. <tos> Ku tässä on siis Ving. Ui, no, <laughs> kyllä, oli koko keppi kuuma, että jopa tämä Ne Ei lihne. Oli kyllä Siksi Se, on no jo. Jätkämme Tuli-hongistopäivän hong viettämistä. tuli näin. Mainoista on jälkeen, jälkeen varmaan Tuli-hongistolle taas ottaa Tuli-hongistolle. Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Your special forces, KGB, your the CIA's most effective agents. America teaming up with Russia. doesn't sound very friendly. Oh a guy rich in Usi Elokuva. Don't kill your partner on your first day. Henry Cavill. I'll let you tang along. But we, then... we both forget about in the morning. Army Hammer. This is not the Russian way. Hugh Grant. For a special agent, you're not having a very special day, are you? Calling him Uncle. Absolutely hate working with the you, Baron. You're a terrible spy, cowboy. Luomueläimet eläimet voivat elää ja hoitaa jälkeläisiään luontaisten vaistojensa mukaan. Luomu, siitä jää hyvä maku. luomu.fi. Monikulttuurisuus on ihan tavallinen juttu. Siksi esittävän taiteen festivaali Intercult Fest yhdistää taiteet rasismia vastaan. Toista kertaa järjestettävä Intercult Fest levittäytyy neljän päivän ajaksi Stoan, Vuotalon ja Kaisan kulttuurikeskuksiin 9.-12. syyskuuta. Festivaaliohjelmisto koostuu kotimaisista musiikin, tanssin, teatterin ja stand-up-komiikan tekijöistä, työpajoista sekä lasten tapahtumasta. Liput lippupalvelusta tai kulttuurikeskuksien lipun myyntipisteistä. Tapahtuman järjestää kulttuuriyhdistämö Intercult Cassandra. Tutustu ohjelmaan osoitteessa cassandra.fi Virta tulee sinusta. Aloittavan yrittäjän työkalut saat meiltä. Ota käyttöön sinulle räätälöity verkkotyötila. Yrityssuomi.fi. Yhdysvaltalainen Thundercat saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Funkkia, jatsia, soulia, poppia, hip ja elektronista musiikkia varsin omintakeisesti yhdistelevä Thundercat nähdään Helsingissä Tavastia-klubilla keskiviikkona toinen joulukuuta. Liput nyt myynnissä ticketissä. Konsertin tarjoaa Live Nation ja Radio Helsingin. Oh Kuuntelet radioa Helsinkiä. Kyllä meinaan näin on asia. Jatketaan erityisenkin täällä tuulihongiston päivän viettimistä, viettämistä tuulihongiston hongiston kanssa. Peräti. Tässä on tullut paikan päällä. Voitko, niin voitko perustaa tuuli tämmöisen säätyön, mistä voisi hakea jotain stipendia ja apurahoja ja muuta tuulihongiston hongiston Kyllä, kyllä. Joo. Joo, Mun arvojen mukaiseen toimintaan. Joo, mi, mi, mitkä on tuuli arvot? Mitkä, mm. mi, miten sua kannattaa sun että saisi sulta vähän fyffeä? Uh, Liberté, Egalité, Beyoncé. Selvä. Tuo hienosti sanottu. Ja, ja te voitte käydä katsomassa myöskin, kun me varmaan on tullut Passiksen facebook sivulle jo tuli jo kuvat, kun täällä on muun muassa Tuuli hongisto radio, radio Helsingin julistettiin. Se on julistettiin. Se on vihitty tänään käyttöön. Joo. Sä sait valita ihan, ihan minkä nurkkauksen, minkä sä halusit, ja sitten yllättänyt tuossa vessan vierestä sitten nurkkaukseen. <laughs> no että. siellä kaikki kuitenkin käyvät, niin se ei jää totta. tavallaan tyhjäksi nurkka. Joo, kyllä. Ja nyt otetaan tähän näin, sä et ilmeisesti kuullut tätä, tätä meidän uusi, uusinta Paskishittiä. Nimittäin tämä kertoo siis, äh, siis varsomisesta tämä kappale Tämä on rakkauslaulu <laughs> Sattu Satu Kostiaan tämä, tämä on, vi, on viimeaikaisempia hittejä, mitä on noussut tästä Ja sitten se on kun tämä kappale niin, niin kuten näet tuossa Amazing, mutta se lausui niin huonosti, se lausui tämä Maisin Maisin Maisin sitten Lausumiskriitikko Ari ky Peltonen on paikalla ja tarkkana Kyllä, Maisin meininki nostaa sylös Hei, mulla on tuottaa muuten sanatkin, että sä voit osallistua sitten tohon... Honnelin kissa on yhtynyt kuoraan, hän kertoo saat auttoksissa. <laughs> Yhteislaulu on elämää pidentävä homma. Love and peace to all. <laughs> <She> tuossa <won't laughs> on, on, to, on toi kertsi, sä et mitä osaa... Se, se laulaa laula, sen... Se, kun sä se tulee uudestaan se kertsi, sit, sit sä ehkä osa, osaat, miten se menee. Me täytyy jo kuunnella. Joo. James laittoi viesti, että vuosien päästä mumotunnelia ja kutsutaan tuulitunneliksi. Kiitos, tolle pienen. Tässä kun mainitsin tuon Circle of Life, mutta tuli heti semmoinen, että tää biisi pitää vielä soittaa, mutta ehkä me kaivetaan tuon paskiksen levystä. Iso ilattuvissa kahta en vaihda tuulia hongistoon. Hei! tulihongisto hongisto hetki, Kello on, on tulossa puoli kolme. Ka kahden, kahden sekunnin täysi yeah. Amazing! Sen hetken voi parhaiten hyödyntää lukemalla esimerkiksi Metronon tekstivästi palstaa. <tos> mm. Tänään taas, pitää Time. jälkeen kuunnella jotain suomenkielistä. Mulla on yksi biisi. Joo, hetken. Mutta pidetään se, se tulihongisto hetki. Kohta on aikaa, pari minuuttia vielä siihen tulihongisto hetkeen. Saatko tehdä instrumentaalin? Tota? Yleisen osastokirjoituksen. Ää, mulla ei ole isometallilevyä tuohon sanoen, on varat. No, tuossa oli pieni, pieni... No mä laen tämän biisin päälle. Tämä sopii jo. ihan hyvin taustalle. Öö, lempihahmoni Boo Hager on liittynyt Facebookiin. Ja hän kirjoittaa usein Kalliolehden yleisen osastolle erilaisia kirjoituksia. Ja tämä oli mun mielestä oikein osuva. Tämä nosti esiin laajaa kansanrintamaan nostattaneen yhteiskunnallisen ongelman. Ja oli tärkeää, että tästä kirjoitetaan... Eli Boo Hager ja Kalliolehti yleisön osasto. Paprikan ei pidä olla suippo. Sitä tuppaa olemaan ihan huulipyöräjänä vihanasosastolla nykyään, kun ne ei puoliakaan lajikkeista tunnista. Mitä nämä uudet suipat paprikat nyt ovat oikein olevinaan? Paprikoiden kuuluu olla pyöreitä ja täyteläisiä, niin kuin uhkea naisen vartalo, eikä suippoja niin kuin tontun hiippalakki. Olen aina pitänyt tonttujen epämiellyttävinä, Boo Hager, Kiitos tästä. Kannan Mulla ei ole nyt tässä mitään sellaista kelloa, mistä näki, mutta on noin, on noin puoli minuuttia aikaa seuraavan tuli. No, no, no, no, no, no, no, no, no, alkaa nyt eikoi kuin siis koska kello Sä? tulee, tulee 15.30 tarkalleen ottaen ah, sekunnille niin ei mun sellaistakaan ole, mutta joo, katun... mä oon menettänyt tän 30 sekkaa ei, ei, ei, ei 30 sekuntia tämpä se on se 15.30 se on tuulihongisto se 2 se, sekuntia ja se sitten se on sekuntia. silloin ja? joo joo no okay. odotetaan odotetaan mä, mä, mä sano nyt sitten nyt, nyt onlaasti ja täh, jähmettykää täysin työpaikalle tai missä ikinä ottakaa olkaa hiljaa ja sitten te yhtään mitään 2 sekuntia se on se aika mikä kestää sanoa tuulihongisto sano toihan sanoitte millä se ne hiljaa tuulihongisto ja sitten jatkatte vasta menevää menevää. nyt koko koko mun nyt. Noin. Se oli, siinä. Se, oli maailma, se oli siinä. Maailma pysähtyi. Pääosin osa-aika-eläkkeen saamisen edellytykset säilyvät ennallaan. Sinne tulee vähäisiä tiukennuksia. Ja merkittävin on niistä se, että ikäraja nousee 56-58 vuoteen. Ja tämä ikärajan nosto koskee 1947 ja sen jälkeen syntyneitä. Toinen heikennys on se, että tästä eläkkeellä olosta siitä karttuma pienenee, kun se nyt on puolitoista prosenttia vuotta kohti, niin tämä laskee 0,75 mutta sitten toisaalta Tästä työstä, kun karttuu myöskin eläkettä, niin sen karttumaprosentti 63 ikävuoden jälkeen nousee. Että kyllä osa-aika-eläke säilyttää tämmöisen houkuttelevan luonteensa edelleenkin. Ja nyt hyvät ja herrat, pyrimme yhdistämään, ottamaan yhteyttä tuuli hongistoon. Otetaan asto, taas numero tota, tota, numerotiedusteluun tässä näin. Joo, M mitä mun pitää tehdä teknisesti että saa sen kuulu kulmiin tältä näin? Mitä sä Se toikin, Te myös. Tuulihongistolla. Okei, siellä on Tuulihongisto. Siellä on tuulihongisto. Vastaa. Missä, onko se on ajoa, missä päin tämä Tuulihongisto ei, asuu? Ei. Kuinka monta Tuulihongistoa vai vaihtoehtoja siellä oli? Löytyi vain kaksi, toinen oli minä ja tämä on nyt se toinen. Okei. Se ehkä tietää, on kuullut Tuulihongisto päivästä. Ja sitten... Mitä jos se välttelee meidän supuilue? Niin, niin, koska mä, mä laitoin, että, ei, että Tuulihongisto soittaa Tuulihongistolle. Se voi hyvinkin olla, että... No, mutta ei se mitään. Tuulihongisto soittaa parhaillaan tuulihongistolle, mutta tuulihongisto ei vastaa tuulihongistolle. Niin tänään on sinänsä jo hienoa. Kyllä. Hieno hei. hetki, me ollaan niinku kolmannen asteen yhteydessä tavallaan joo, keskenämme. Joo. joo, mulla on itse asiassa sopiva kappalekin tähän aiheeseen. Haluatko no niin, Tuuli on hongistossa, Piika, tai omistaa tämän kappale Tuuli hong hongistolle? Mistä kappaleista on kysymys? Tämän Joo, tässä on Chiikin, jos mä oisin sä. Tämä on omistettu Tuuli hongistolle. Okay. Jatketaan siitä, mihin viime kääsiin. Jotain röyhkeä sä Mä olisin sähkirmäki, olisin Mäkin mä, mää, mäkin olisin Jos mäkin olisin Jos mä oisin sen, mää, hei, hei. Hei, hei, hei hei Mä oisin mä pystyisin mun vierellä Mä Jos mä oisin sä mä mä oisin mä ja tuoretta uut, uut uutta ja tuoretta jos kestä suosittelen muuttamaan Suomesta muutt muut, muuttamaan Suomesta koska mä oon kaikkialla myös täällä ketänä voiset sano että pitäis väli päälle mut ei ei se ei oo mun pala kakua mulla on pakko miele vaan duunata matskua nolla nyt se on mun tapa jarruttaa mut tätä jano ei vois mun sammuttaa jos oisin sä pelasin raat mun puolesta tai muuten persauki havaidut huomenna röy olin ja sillä mennään otin kaiken pyytämättä mitään kentään eli A1 mitä, mitä, mitä, omalla sadulla selvitään? Jos mä olisin kylmä, kylmä, Mäki olisi munka, Jos mä kyllä kyl kyl kylmä, mä kyllä hey, hey, hey, mä kyllä mä kyllä mä kyllä mä mä mä mä mä kyllä mä kyllä Tämä oli hyvä biisi, mutta onko se mitään tietoa tuosta työeläkeuudistuksesta vuodelta 2005? Niin joo, siellä on, siellä on, tota, on kaikki kaikkiaan viisi eri raitaa, ja nyt on me ollaan neljä käyty läpi tässä näin. Voitko laittaa sen kysymyksen siihen alkuun, ja sitten laittaa biisi soimaan? Seuraava viisi vastaa kysymykseen: Miten työeläkeuudistus vaikuttaa työttömiin yhteispäällikkö Tapio Karsikas ETK? Meillähän on tässä eläkejärjestelmässä eläkeetuutena myöskin työttömyyseläke, ja... Tämä työttömyyseläke tässä ajan mittaan poistuu ja julkisuudessa on paljon herättänyt keskustelua se ja, ja myöskin epätietoisuutta, että keneltä tämä työttömyyseläke poistuu. Ja siinä tärkeä rajapyykki on 1950 syntyneet. Heiltä työttömyyseläke poistuu, mutta tilalle tulee työttömyysturvan, niin sanotut lisäpäivät. Ja 40-luvulla syntyneillä työttömyyseläke säilyy lähes nykyisin ehdoin. Vaikuttaako tuohon eläkkeen määrään sitten tämä ansiosidonnainen päiväraha? Tähänkin asti. Tästä ansiosidonnaisesta päivärahasta on karttunut eläkettä tällaisen työeläken lisään muodossa. Ja työttömänä olosta karttuu tulevaisuudessakin eläkettä, mutta laskentatekniikka vähän muuttuu. Eli nyt tähän ansioperustan perusteella lasketaan tätä eläkettä. Eli sen palkan perusteella mikä on siellä työttömyyspäivärahan perustana. Se, mitä etsi enää, ei ole ennallaan. Kiitos. Uran kukkasia piirtyneen synnikkunaan. Tämä oli kyllä hieno! Koko, koko levy tuli käyttöön näin. Kyllä. Nyt me tiedetään siis kaikki työeläkeuudistuksesta 2005, että jos tulee trivial pursuutissa vastaan, Nein. niin kyllä tulee voitto. Mulla jää kyllä vähän vaivaamaan pari asiaa. Pitäisikö kuunnella uudestaan tuo koko paska, että, että varmasti tulee niinku. huu? <tos> Vielä kertakielon päälle. <tos> ei sentään, ei. Mutta hei, mulla, multa löytyy, täältä lisää, kato. Mulla on, täällä on tota, kolen, tässä on tota, ja viisautta teille, henkilöauto. <tos> Tähän on ajankohtainen, hei linja-auto, linja-auto, lyhyt versio. Tämä linja-auto lyhyt versio tähän näin seuraavaksi. Ah, Tos, voiko tämä kuuran olla täällä taustalla? Ah, ah, se olla siellä taustalla vaikka vähän, joo. No niin, nyt, nyt linja-auto on lyhyt versio. koulutuksella voidaan saada aikaan melkoisia kulutuksen säästöjä. Liikenneopettaja oh, Tapio ja Vanninen, kun linja kuljettajia on koulutettu, niin kuinka suurista säästöistä voidaan puhua? Se on ollut 10-25 prosenttia, Sillä välillä ne on kai 25 prosenttia maksiminaan näissä linja Mitä minä nyt tuossa äkkiä muistan? Näin uuran nyt kannan sisällä. Joo, se oli, oli hämmentävä. No, nyt on ja sen jälkeen lähden kysymään pikkuhiljaa, että miten te on teostamalla, että miten heidän tuulihongistopäivän viettäminen oikein on sujunut. Mieluummin sitä viettää aikaa ystävien seurassa kuin turpaansa ottaa. Radio Helsinki taajuudella 98-5. Unelmien kotikaupunki on myös tunnelmallisten tapahtumien kaupunki. Porvoo Jazz Festival kutsuu nauttimaan viihtyisestä tunnelmasta syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porvoojatsfestival.com. Live Nation ja Radio Helsinki ylpeänä esittää. Hip-hopin arvostetuimpiin ja tunnetuimpiin tuottajiin lukeutuva DJ Premier saapuu Suomeen. Gangstarinkin riveessä vaikuttanut DJ Premier nähdään livebändinsä kanssa Helsingin nosturissa torstaina 10. syyskuuta. Liput keikalle myynnissä nyt, tiketissä. Tervetuloa. varas vaimo ja ohjaajan Bomea paluu. I Eisenstein. Eisenstein in Guanajuato. Elokuva teattereissa 4 syyskuuta. Guanaju Suomi numeroista 01, 11 minuuttia kohta täynnä Juunatan Juha maalilla. Suomisiin tyyksillä johtoon Ja se sekoavat omassa katsomon osassaan Tämä ja kaikki muut jännitysnäytelmät Nyt yksissä kansissa Suomen jalkapallomaajoukkueen koko historia Punapaidosta huuhkajiksi Nyt kirja kaupoissa. Jopas nyt jotain Nyt kannattaa italialaisten paikutella Prosekkopullojensa korkkeja Ja vielä tämäkin Fiat 500X on todella hyvä auto Pakkohan se on uskoa, kun saksalainen sanoo. Fiat 500X on Autobildin testivoittaja. Nyt kannattaa varata koeajo, kun alkaen hintakin on jämptisti 19 991 euroa. Fiatit Espoossa myy Arita ja Lohjalla PP Auto. Varaa koeajo arita.fi tai ppauto.fi. Monesti kun mä aloitan keikan, mä tuun lavalle, yleisö alkaa taputtamaan, mä istun pianon ääreen, niin mä saatan ihan tavallaan silmät kiinni lyödä yhden äänen pianosta. Ja mikä ikinä se ääni on, niin mä lähden sen perusteella rakentamaan sitä seuraavaa ääntä ja luomaan niitä kokonaisuuksia. Eli mulle toi improvisaatio perustuu myös siihen, että katsotaan mihin päin mennään ja mistä lähetään Ja sitten jos tapahtuu jotain, jos yleisössä tapahtuu jotain, mä nappaan sen, jotain siitä taas uuden ajatuksia ja sitä kautta yleisö on mukana siinä omassa improvisaatiossa. Irtiotto arjesta kuuluu kaikille. Espoon kulttuurikeskuksen ohjelmistotiedot löydät nyt helposti mobiilissa. m.espoonkulttuurikeskus.fi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 Päivän. miten teidän tuulihongistopäivän viettäminen olet jo suunut? Mikä sun nimessä on? Mä oon Joonas. Täällä tota, tuulihongistopäivän menee tässä ihan ruokailu merkeissä. On, no, mitä, mitä sä syöt? Mitä sä syöt? No ton otton, hot chili burgeri excellent. Ja, o, mutta tässä on toinen herrasmies mies. Kerro mikä sun nimessä on? Riku. No Riku, onko tänä jotenkin tämmöinen juhlallisempi päivä? Koska nyt ensimmäisestä kuitenkin ensin, kind, ensimmäistä kansainvälistä maailmanlaista tuulihongistopäivää. Et miten se on vaikuttanut sun mielentilaisuun? No, ehkä vähän paskasti, koska lomat en aika loppuja. Okay. Ensi viikolla takaisin töihin. Niin. Mutta, mutta mitä tuollainen hongistu, hong, tuulihongisto uusi merkitsee sinulle? Ei mitään havaintoa. <tos> se merkitsee, ettei ole mitään havaintoa. Tuota, toi toi no, vaikuttaa aika hyvältä. Joo, tuossa on joku naisenkin laitteeseen. Anteeksi, sen verran vaikka tuossa Tänä niin Tänään pitämään maailman ensimmäistä tuulihongistopäivää. Niin ollut tietoinen tämmöisestä merkittävässä tapahtumasta. Täytyy sanoa, että nyt on päässyt ihan tämä tapahtuma ohi. <tos> joo. Miten ajat, niin kun, nyt kun sä tiedät, että on, ollaan vietamassa kansainvälistä tuulihongistopäivää, ja se kuulostakin tosi hyvältä? No täytyy nyt varmaan juhlistaa ihan ja erityisesti. Joo, tässä niin että, että miten, miten niin lähtee ystävien kanssa viettää niin tuulihongistopäivää edistämään ja näin pois? Eh, ehdottomasti, ehdottomasti lähdetään, kyllä. Kyllä, että, tämä on hienoa. Ja muista, että me ollaan tuulihongistoja kaikki, kun oikein silmiin katsotaan. Muistaa, minä Joo. muistaa. Me, me ollaan tuulihongistoja kaikki, kun oikein silmiin katsotaan. Me ollaan tuulihongistojaan elämän ihan jokainen. Kiitos päätän, päätän raportin teidän teodostavan pihalta tähän näin. me tuulihongiston päivän viettämistä siellä tuulihongiston päästä studiosta. Kiitoksia. Kiitos Ari. Pistetään seuraava biisi soimaan. Lähdet jälkeen riida, jälleen seisut pitkemmä. Vaikka äsken sulle huusin, niin kuolen mikä Ei ole ensi kerta päin, tuskin viimeiseksi jää. Kun taas saavuit taloista, esentein ja pikku ja Mä koitit käydä nukkumaan, sen missä yönsä joitkaan, en ehkä tietää tahtoiskaan. Oh -oh -oh -oh -oh. Ei voi tähän pien mihinkään, nyt sen Takaisin on tultu, takaisin on tultu, tota... Kun näytin näitä levyjä, mitä täällä on tuulille, niin mä, mä arvasin, että noin, että tästä seuraavasta tuuli tykkää, otetaan toi pois, koska mä to, toikin voisi tavata ja taustan. Nimittäin, mä kävin tuossa otani soittamassa, mikä kauppakorkeakouluun kun oli porukat, tuota, niin, opi, opinkelu, opi, opintoja oli aloittamassa. Kaikista tuota, niin, kaksi sai parhaat tuota, vastaanot on, kun Timo Soinin levy lähti soimaan, puhe, niin kaikki kaikki hilje, niin kaikki rupesi kuuntelemaan sitä ja nauramaan välittömästi. Ja seuraavaksi seuraavaksi, paras oli, tai jopa vielä parempi oli, kun mä soitin apiruotsia, peruatia semmosta tota no niin, äh, levy tuossa tuon levyn kansi niin ne, toistakaa perässä, se mä soitin Mulla onkin <tuh> Ruotsi kertaamaa että voidaan ottaa se Ot loppu joo sit otetaan, jo, otetaan, otetaan siis, otetaan, otetaan <köh> jossa, jossa, jossa, jossa, jossa, niin, vaikka ä, soinin perään mutta tota, niin, tässä on tässä on tässä on täs soinille hyvin tässä on nauravat leijonat naurupiranta ja piranta ikää tässä on siis joku tota, joku Rotary Club on Lions, Lions Club Tuupovaara Finland kun ottan toden vaan nauraa tosin niin, latetaan tuohon taustalle kerrotaan sitä vähän eteenpäin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 Toinen syy on henkilökohtainen. Olen johtanut tämän puolueen suureksi vanhojen puolueiden vastaan. Käyn läpi, mitä se on vaatinut ja miltä se on tuntunut. Politiikan taivas ja helvetki on sekä näin että koettu. Aika parantaa haavat, mutta arvet jälvät. Hyvä niin, sillä meillä ihmisillä, muillakin poliitikoilla, on taipumus muistella asioita mieleisekseen ja selitellä parhainpäin omia sanomisia ja tekemisiä. Siinä ei ole mitään mieltä, ihan kun huijaisi itseään pasiassa Vain nujerus ja armo tuovat helpotuksen. Olen kokenut molemmat. Sinulla on oltava oma suunnitelma. Toinen vaihtoehto on olla osa muiden suunnitelmaa. Historiassa ei tapahdu enää mitään, eikä huomenna ole vielä tullut. Tänään on nyt. Olen käytännönläheinen mies. Monimutkaissa maailmassa yksinkertainen on arvokasta. Toimin hetkessä, olematta kuitenkaan hetken lapsi. Populismi ei ole minulle mielistelyä. Se on kansanomainen tapa Nimin ilmaista Merkki ehdottaa asiaan. täällä Shotboxissa, että perustetaan perustuulilainen puolue. Kyllä. Kannattaa nyt. Minä voisin pöli tässä Soini-sloganin tästä suoraan. Yhdessä tehdään, minä johdan. <laughs> Tämä oli Konella, toi, toi, toi, toi naurulevy tos, noin. Otetaan toi Soini pois. Otas. Mennään sen apiruotsin pariin. Pidetään tuulille Ruotsin tunti tässä näin. Kallisulille Ruotsin? Kiitos. Tak. Oh, mikä? mikä oli sinun Ruotsin numero? En mä muista. Suurin piirtein koulussa. Olisikö se ollut kasi? Mä Sille. mielestä kirjoitin siitä magnakumlauden. Ehkä Män joo, jos mä en ihan väärin muista. Joo, okei. Okay. niin, elikkä se on ihan kohtalainen, pitäisi olla Ruotsin. Noniin. Jettelä. Alla per handum, alla. Porotas, porotas, porotas. Tämä eh, eh, Kaikki unelmani eh. ovat käymässä toteen. <lacht> Porilaisten marssien sovittaa syystä sovittaa taustalle. Noin. Alla tar alla i nyt buwende systeem. Noniin, toista. Alla tar alla om handa in nyt buwende systeem. En positiivinen byjemenskaap, där hyödyt ja avjot, yliväeger Siitä sitten. Tämä oli liian vaikea. mä en ikinä. Okei, yritetään vielä. synnerhet ei kerta kerta mutta tässä on varmaan suomen ruotsia. suoraan helpompi. edi bestaläsärnä. Baan edi furtfaranne för Fortfarande är jotain. Mä en kuulu. No, jo, Pater, ei jotain, men kuuluu. No Katarina Patterson landat i Stockholm. Katarina Patterson tain. landat i Stockholm. Muut almapriset. Alma Muut Det är en, en belöning för 30 år. De siida. Det är Laita taas tässä. Tässä. Tuo kaolla. Kuulotaita linja auki, mä soitetaan tätä tai tuota. No, ihan mikä <tos> vaan Kaikki käy. <tos> Nyt se rupesi oraa. nyt Grönruus myös takana. Terveisiä hänelle. Joo, tämä kun mä soitin eka kertaa paskiksesta pari kolme viikkoa sitten, niin ei ole ikään biisi varmaan tein, saanut, niinku, uusi biisi, niin paljon reaktioita kuin tähän oli saanut. Tää on suurta tunteiden kyllä. Tietenkin toi Maisikun soi esimerkiksi eka kertaa, mutta sitten tämmöinen niin ihan uusi biisi, mikä on soittu radiossa, niin tämä kertosäkeen, kertosäkeen sanotus, tämä kyllä jotain ihan käsittävää, jotain. Mietin miksi flaksi, käy, vuoren alta ei näy. Näästi kirjoittaa Satboksissa. Hyvät tissit, bra Arttu Viskarilla vai? Kyllä, näin mä näkisin. Joo, no rinnustahan tässä lauletaan. Sitä, mulla multa löytyisi tämmöinen levy vielä, että kato, tässä lukee, sosiaali- ja terveysministeriön veto-ohjelma toimituksellinen aineisto. Haluatko tätä kuunnella vai? Kyllä mä oon kieltämättä kiinnostaa. Joo, muakin, muakin. Joo, joo toihin jäi vähän vaivaavaa. Mitäs tuossa oikein tulee kunasta vähän? Jatketaan Arttu Viskarjalasta vaikka sitten perään, jos toi nyt suostuu tuosta lataa. Joo, nyt, nyt, nyt tulee. Nyt. Mielenki, mitä mitäköhän tuosta oikein tulee? Niin, siis tota, meillähän on aika paljon työpaikkoja, joilla voidaan erittäin hyvin. Ja sitten meillä on työpaikkoja, joilla voidaan Voidaan sitten taas huonosti, että puhutaan paljon siitä, että, että työelämä on niin sellainen polarisoitunut, on, on niin hyviä ja erinomaisia työpaikkoja ja, ja, ja, ja, ja sitten on huonoja työpaikkoja. Ja sitten on tietysti sillä tavalla, että kyllähän joka työpaikalla on jonkinlaisia ongelmia jossakin vaiheessa ja sehän ei ole sinänsä... Sinänsä mikään arvo tai pyrkimys, että jos ongelmia ollenkaan, vaan se ennemminkin, että niitä pystytään selvittämään ja niitä, niitä niin kuin purkamaan, kun ongelmia ilmenee. Mutta kaiken kaikkiaan parempaan ollaan, ollaan menossa varsinkin fyysisten työolosuhteiden osalta, mutta sitten tämä työmielekkyys ja, ja itsensä tärkeäksi niin kuin tunteminen, niin tota, siinä meillä on varmasti niin kuin ongelmia. Joo, se alkaa, alkaa, alkaa, alkaa olla pikkuhiljaa tämä kansainvälinen tuulihongistopäivän viettäminen paskalistan osalta. Ohi, tuollahan nyt monet porukat lähtevät vasta niin kuin juhlimaan tätä koikeen kuunnella, kun pääsevät nyt sitten töistä ja koulusta. Todella tavataan. Kyllä. Mä ajattelin, että kansalaiset voisi laittaa joku tämmöisen mielen ilmaisun, mun mielestä. Meillä on sopisi. tuulihongisto. Niin, kyllä. Just, nimenomaan <laughs> kyllä. Just tämän, mä, Olen pyytänyt mietin. Anssi Kela ja Maija ei jo esiintymään. Joo, joo kyllä. Si Mitäs ole? laittaa tuota niin, tuommoinen niin tommoneen tuli tuosta ruotsista mieleen, niinku niin tuulihongisto että niin kuin on uskontoa niin se on virkistävä uudistus. Niin koska se on kuitenkin olemassa oleva Jumalan olemassaolo ei voi kukaan todistaa, mutta saatu et vois niinku että tuulihongisto tietota. Systeessä tuulihongistossa uudistus 2015. ja sillä tapauksessa sitten voisi ainakin miettiä kun näkää kelmanohje tuon muut, niin on kuitenkin nykyaikaisia sitten että kyllä mieluummin kannattaisi se opiskella tuulihongisto tietota niinku kristinusko ja näinpään pois että kun muuten se toisi askel eteenpäin ehdottomasti Kyllä ja sitten humanistisen tiedekunnan kun tutkimus. Kyllä, joo, mä oon miettinyt jo tuulihongiston Minusta pitäisi ehdottomasti niin naistutkimusta mm. ja näin päin pois, on yliopistossa näin, näin ja näin, niin päin pois. Mitään muuta, minun pitäisi tähän sanoa, mutta en minä muista tähän näin. Tota, mä ajattelin tähän, kun pyydettiin, että Simon Salmiselle, kun hän poistui keskuudestamme juuri, niin... niin tota, Muistettaisiin häntä ja sit tota, Mä ajattelin, että mulla, oli, mulla piti olla tulla joku levi, le, niinku isompi kokoon, että mä voisin tehdä niinku oman lähetyksen ensi viikolla kokonaansa spesiaalin kunnioittaakseni öö, Simo Salmista, mutta ei löytynytkään sitä enää. Sieltä. Mä ajattelin, että voisin tähän loppuun kuitenkin laittaa sit Simo Salmiselle kappaleen. Että... Hatut pois päästä ja rauha hänen sieluun. Kyllä, kyllä. Tuulihonkisto on kuitenkin onneksi edelleen keskuudessa. Me yleensä aina muistetaan ihmisiä, kun ne on kuollut pois, tai jos ne on syntymäpäivä tai jos niinku esimerkiksi on viimeinen työpäivänä pois. Tämä on tuulihonkistopäivä muuten sellainen, että voitte juuristaa eri asioita ilman, että olla mitä ystä syytä, Kunhan juulistetaan vaan. Kenenkään ei tarvitse kuolla. Ei, nimenomaan. Mm. Ja, ja, ja, ja tämäkin, tätä tulihongistopäivääkin tätäkin voi viettää. Ei sitä, että ensi vuonna olla samaan aikaan. Se voi, olla, ei, voi vaikka tänä vuonna uudestaan järkeä, Ei ole se siitä tuntuu. Niin, se on enemmän mun mielestä henkinen mielentila. Ah, nimenomaan, nimenomaan. Kyllä, henkinen mielentila. Että et, et, et, älkää, älkää siis juhlistako tiettyjä asioita, mitkä, mitä teille määritellään ja määrätään juhlistaa. Te voitte itse päättää, mm. mitä te haluatte juhlistaa. Mm, anarkiaa. Kyllä, analkia, Hyvät herrat, tässä anarkiaa, Attara. Uh, muistolle Simo laittaa pakan sekaisin. Kiitoksia hyvästi ja hyvää tuulihongistopäivän jatkoa kaikille. Tuulihongisto, sano vielä jotain loppuun. Hyvää tuulihongistopäivää kaikille. On tullut kolhuja, mutta ei se mitään haittaa. Onneksi on hemmetin kestäväpää. Askel vähän lyheni ne selän meinas taittaa. Mutta pieni huili piristä. piristää. On kilot karisseet ovat jääneet polun laitaan. Nyt on paljon helpompi pyllistää. Surut sekä ilot, jotka tarttuivat paitaan, on eilistä päivää, ei sen enempää. Asiatta suistaa, eikä metkut muistaa. Raamit tulee mukana, kun tulee. takaisin. Itto täältä tullaan, maailma taas rullaa. Simo laittaa sekaisin. Vatsa kun vain toimia järkikulta leikkaa meikäläinen muuta ei toivokkaan. Rallin tämän vetäsen ja toivon yhtä seikkaa. Huumori ei häipyisi milloinkaan. Tässä sulle ei jos elämäsi mättää kaura puuroa ja pontikkaa. Kuuro antaa iloa ja hyvän mielen jättää. Pontikalla suruja voi laimentaa. Asiatta suistaa, mikä muistaa. Raamit tulee mukana, kun tulen takaisin. Vikkot tullaan, maailma taas rullaa. Simu laittaa pakano sekaisin. Asiat suistaa, uistaa, meikän muistaa. Rami tulee mukana, kun tulee takaisin. Ikka tullaan, maailmalta rullaan. Sinua laittaa pakan sekaisin. Kun eiköhän panna. Rämäkkästi Sventerillä potais se ei oikein kunnolla ja nyt lähti!